31. Enigma OTD de George Călinescu Moș Costache sări cel din tâi cars și începu să o caute pe sub masă. O găsi în saurica. era o monedă de 2 lei, și făcut gestul de a-o înapoia lui Pascalopol, de la care își închipuia căpicase. Moș Costache făcu însă niște o experiență și întinse mâinile. E a mea, a căzut de la mine, dă-o încoace." Aurica stătu nedumerită și toți urmări scena curioși. În sfârșit, Pascalopul zise, nu e a mea, n-am avut în buzunar nicio monedă, eu le țin în pormoneu, probabil că a căzut de la Costache. Răzând din toți feței, bătrânul întinse mâna și abucă moneda pe care o ascunse în buzunar, nevrând să o pună măcar camiză. Vorbină în timpul jocului de toate, ca de obicei, Aglaie văzându-l pe Titi că stă parte îl întrebă cu intenție. De ce nu te mai duși tu să cânti la vioară? Stai așa ca o statuie. Titi mărturisi că se simte bine așa, altfel s-ar plictisi. Ședea în picioare lângă dulap și la observația de imobilitate început să se legene. Nu știu cui o semăna copilul ăsta, zise Aglae. Dumnezeu i-a dat talente, pictează, cântă, dar e molatec, n-are curaj. Barem să am ceva mai mult avere nu mi-ar păra rău. Aurica, la fel. Veni vorba de muzică, fiindcă Pascal întrebase întreba Titice cântă. Aglaie tună și fulgeră împotriva muzicii clasice, din care nu înțelege nimic, și le mărturisi că îi place ca omul să cânte cu inimă național. Ghicind punctul sensibil, moșierul schimbă vorba, fără să scape, că Ceaurica îl întrebă de ce nu se însoară nici până acum. De aceea stau bietele femei nemăritate, zise ea cu necaz, din cauza egoismului dumneavoastră, care prefera să petreceți cu femei de teapa Georgetei, ca să nu aveți nicio grijă pe cap. Am să mă fac și eu ca Georgeta. E greu, observă ironic Stănică. Ca Georgeta n-ai să fii niciodată. Și de ce, mă rog? întrebă atins Aurica. Stănică rectifică observația făcând cu ochiul lui Pascalopol pentru că trebuie să fii și pentru asta născută și să ai natural. Tu ești dintr-o familie onestă, cinste e pe fața ta. Tu nu poți să fii decât o bună soție. Așa e, recunoscu Aurica, aruncând o carte și începând în același timp să plângă, tremurând din toți mușchii feței. Pentru numele lui Dumnezeu, o sfătui Pascal nu-ți mai face sânge rău. Ascultă un sfat de la mine, care sunt destul de în vârstă față de dumneata ca să-mi pot permite să te sfătui. În genere, omul preocupat prea mult de problema succesului nu izbutește. Bărbaților le plac femeile care nu umblă după ei. Nepăsătoare. Când o mamă face prea mare vâlvă cu intenția de a mărita o fată, ratează chestia, fiindcă pretendenții se sperie. Mi s-a întâmplat foarte adesea să văd bărbați invitați într-o casă pentru una din fete care voia cu orice echip să se mărite, cerând pe alta și luând-o numai fiindcă îi se părea mai inocentă. În vorbiți de Georgeta? O cunosc cum să nu. E o fată foarte inteligentă, pe care mulți vor să o ia de nevastă. Exact, zise Stănică, uitând cu cine se află și gândindu-se că Georgeta ar fi bună pentru el. Ce vrei să spui? Îl întrebă mirată Olimpia. Nu cumva vrei să o iei tu, ca să-ți facă copii? Stănică i-a să tacă spre a nu întrerupe pe Pascalopol. Foarte mulți vor să o ia de nevastă, continuă moșierul, fiindcă nu cere nimănui nimic și e foarte mândră. În momentul acesta, Titi, care se legănase lângă dulapului, din ce în ce mai nervos, deschise ușa și plecă din odaev, vădit îmbuvnat. Dar ce are junele? Se miră pascalopol. Nu l-a supărat nimeni cu nimic. Stănică se bătu pe frunte. Nu știi că era mai mai să ia de nevastă pe Georgeta. În același timp, Felix se cobora de sus și intra în sufragerie. Fu foarte uimit când auzi numele Giorgetei. Giorgeta voia să se mărite cu Titi? Vezi, asta n-am știut. Felix se roși, crezând că fusese vorba și de dânsul și prefăcându-se că are treabă, plecă de asemenea. Îl vezi? Zise stănică cu aere confidențiale. Și Felix a avut combinație cu Giorgeta. Fată faină, mie mi îmi spui? Pascalopol bătu palmele amirare, mirare, râse, apoi se prefăcu adâncit în examinarea cărților de joc ca să nu mai stârnească o discuție pe care o ghici primeșdioasă. După un răstim de tăcere, aurica, lunduș, minase seducătoare, vorbi lui Pascalopol. Domnule Pascalopol, dumneata de ce nu te însori?" Nu mi-a venit ceasul, glumi moșierul ca să scape de interogatoriu." Dumneata, un bărbat așa elegant, n-ai avut niciodată o pasiune mare, nu te iubi iubit o femeie?" Dumneata trebuie să fii idolul sexului frumos." Pascal Opul Zâmbi oftă către Tavan închip de comentari la opiniile aurichii, apoi aruncă o carte. Sex frumos, minciuni convenționale, zise Stănică. Numai bărbatul e frumos, cu figură nobilă. De ce mă doare pe mine inima? Că am pierdut pe îngerașul. Când se naște un băiat e o bucurie, când se naște o fată e o pacoste. Asta în credința poporului e sfânt. Tu ești frumos, îi zise ironic Olimpia. Chiar și sunt, afirmând răznesc stănică Nu mi-ai răspuns la întrebare, domnule Pascalopol Se tânguie aurica moșerului Care profitase de intervenția lui stănică Pentru a se preface ca uitat de chestiune Ce să-ți răspund, domnișoară La vârsta mea nu mai am astfel de preocupări Așa spui dumneata, dar eu știu bine Că vii aici, mai ales pentru cineva Știi dumneata pentru cine, doar pentru mine nu Pascalopol se afundă și mai tare Nevantaiul de cărți Dacă iubești pe Otilia, continuă implacabilă Aurica, de ce să nu iei de nevastă? Ar fi o ingrată să nu primească după cât ai făcut pentru ea. Moșierul se încruntă, apoi zise serios. De ce nu ești dumneata cu minte, domnișoara Aurica, și nu l în pace pe Otilia? Știi bine că nu sunt decât un prieten bătrân care n-are o familie și vine din când în când să vă vadă pe toți cu egală dragoste. Uite, aici n-ai pus cartea jos. Nu-i așa cocoana, Glae. Vorbește și Aurica de capul ei, observa Aglae. Ei, mamă, vorbesc și eu ce văd, spuse Aurica plină de parapon, dar simul în mine nu mai luat la nicio moșie, nici la Paris. N-am nicio pretenție, nu mai cer nimic de la viață. Atâta zic. Că numai din prietenie nu face un bărbat atâtea sacrificii. Din partea dumitale e frumos. Pascalopol apucă de braț pe aurica și o mustră încet părintește. și din gură, nu spune comedii. Pe Otilia n-am luat-o eu la Paris. Am întâlnit-o întâmplător acolo, unde a avut o bursă. Ei, bursă la naiba, iată-și Pascalopol săria glaie, că mă fa să râd. Moșerul juca comedia spaimei de a fi colții de toți, de fapt foarte iritat. Stănică, pricepând situația, făcut pe generosul și aruncă în convorbire altă idee, care era și ea o indiscreție. Nu știi că moș Costache al nostru a fost la doctor pe furiș pe onoarea mea. Ține dietă, se îndoapă cu doctorii, e lucru mare. Și-a căzut și la eresuri. Au fost aici doi preoți, de-au făcut slujbă. Arată mult mai bine la față, constată Pascalopol. Și nici nu mai fumează, completă stănică. Moș Costache părea foarte mulțumit de aprecieri și râdea ca la fotograf, simțindu-se mai sănătos când îi se spunea că e sănătos. Hei," zise stănică, nu-l plâng eu pe Moș Costache, mă plâng pe mine și pe cei tineri. Dumnealui e de rasă bună, om vechi, călit. Cine a trăit până la vârsta asta înseamnă că a învins toate bolile, s-a ales dintre ceilalți." Dumnealui o să trăiască o sută de ani, o să ne îngroape pe toți. Nu vedeți dumneavoastră ce om e dumnealui? Uite acolo, o față ca de prunc. Stănica apucă de bărbie pe bătrânul care se lăsă docil la demonstrații. Uite colo colofălci! Stănica arată făcile. Uitați-vă colea dinți! Costache e deschise gura. Să spargi pietre în ele, nu altceva. Propriu zis, bătrânul era cam știrp. Ia priviți mușchi! Stănică la apucă de bicep și slăbănăgi. Poftim piept sănătos, lovi cu palma în piept. Picioare puternice, care n-au știu ce e trăsura, tramvaiul. Moș exulta de plăcere. Dar mai ales asculta și aparat digestivare. Stănică lovi peste pântece. Atunci auzi un zorneit grozav de monede rostogolite pe dușumea. Moș în gălbenii, se ridică repede de pe scaun și se pipăi în culmea agitației în jurul curelei. I se rupse fundul săculețului în care ținea banii de metal. Banii, ba, ba, bani, se bulbâie el și se repezi sub masă. Stănica aglaia aurică, se aplecară și ei, cu capul în jos, începând să caute cu febrilitate. Numai Pascalopol rămase nemișcat la locul lui și și-a o țigară, fericit că a scăpat de interogator. Lily fusese așa de tulburată de întâlnirea cu Felix, încât întreba mereu de el. Dintr-o familie în care instinctul matrimonial lucra prin crize, fără amestecul culturii sentimentale, ea nu-și putea acoperi deloc dorința și întreba despre taicăsu de rosturile tânărului. Tatăl întrebă pe Stanica. acesta foarte mândru de caritatea lui de mijlocitor, din care nădăjduia să tragă un profit, născoci un truc romantic. Luă pe Otilia la o parte și-i ținu această cuvântare. Am să-ți comunic ceva foarte important în interesul lui Felix, la care nu mă îndoiesc că ții, cum ținem cu toții. Contezi pe discreția ta, fiindcă dacă află cineva, sunt un om descalificat. Iată despre ce e vorba. Felix a întâlnit cu Lily, mea, și a făcut asupra ei o impresie extraordinară. Din partea mea, cred că și lui Felix i-a plăcut fata, dar nu îndrăznește să mărturisească din respect pentru tine. Știi, el ține la tine, însă, ce vrei, dragoste, e ceva irațional, Un ce care pică așa, din senin, fără nicio logică. Fata, cel puțin, este moartă, bolnavă la propriu, nu l-a figurat. A cheltuit aso o, o gramadă de parale pe doctor. Leacul ei nu poate să-l dea doctorul, ci Felix. Dacă nu-l ia pe Felix, se prepădește de -tine. Să zic că Lily ar fi o fată urâtă, săracă, aș spune, să moară sănătoasă. Dar e delicioasă în felul ei, bineînțeles, cum tu ești în felul tău. Și o alianță minunată pentru un viitor doctor. Tatăl său le dă tot ce le trebuie ca să întreținerea avere și așteaptă pe genere să-și facă în liniște cariera. Pentru Felix e minunat. Ce crezi că numai mâncare trebuie unui viitor doctor? Trebuie relații, dragă, trăsură la scară ca să epateze clienții. Viitorul lui Felix e în mâinile tale, fiindcă numai tu ai autoritatea asupra lui. Dacă îl îndemn tu și îl dezlești de orice obligație, s-a făcut treaba. Felix n-are nicio obligație față de mine, spusă rece Otilia. Astea sunt invenții ale voastre, am să-i vorbesc. Ura, strigă Stănică, tu ești geniul cel bun al familiei. Otilia chemă într-adevăr pe Felix la ea, îl puse să stea pe sofa și, ghemuită după obiceiul ei, îl întrebă. Îți place Lily, nepoata lui Stănică? Ce zici de ea? Felix răspunse cu o indiferență naturală. Abia am văzut-o odată, cum știi, și mi s-a părut drăguță. Stănică pretinde că fata s-a îmbolnăvit, fiindcă te iubește și a dat a înțelege că te i căsătorit cu ea. Stănică minte totdeauna, habar n-am. E adevărat că stănică bate câmpii. Asta e convingerea mea nestrămutată. Însă nu-i cu neputință ca fata, naivă, să-și fi făcut unele iluzii. Ar fi nedrept să o faci să sufere." Felix prinse o mâna Otiliei. Otilia, de ce îmi spui toate astea? Vrei să mă însori cu Lilii? Mi-e indiferentă. Am văzut-o câteva clipe și nu sunt vinovat cu nimic." Nu vreau să te însor cu Lili. Ți-am spus numai ce pretinde stănică. Are aerul să spună că eu sunt piedica între tine și eventuala Lily. Totuși, judecând rece, fata e foarte drăguță și n-ar fi pentru tine o partidă rea. Pețitoare nu sunt, însă așa că s-o cotesc închisă chestiunea." Otilia zise Felix, strângându-i două mâinile. Tu mă crezi când îți spun că te iubesc?" Te cred. Te întreb foarte serios, profund. Mă iubești?" Da. Atunci pentru ce te porți în chipul acesta ciudat? De deci ce ai mereu aerul că vrei să te scapi de mine?" Te aș fi mult mai recunoscător dacă mi-ai spune sincer că nu mă iubești. Nu pot să spun, fiindcă, într-adevăr, te iubesc. Atunci, atunci vrei să ne căsătorim? Mai târziu, da. Felix luă pe Otilia în brațe și o năpădii cu sărutări, o învârti prin o daie, o puse la loc, o bombardă din nou cu sărutări, în vreme ce fata își a obrajii cu ambele palme. Pentru Dumnezeu, Felix, îmi strici trebuie să stabilim o înțelegere în privința asta. După ce Felix se mai liniști, Otilia zise gânditoare. Singurul lucru de care mă tem este că eu nu sunt în înălțimea ta, din punct de vedere sentimental. Da, Tată iubesc, dar tu ești așa de furtunos, așa de înspăimântător de grav. Sunt ușuratică, mi-e frică să-mi spui mereu că n-am afecțiune. Singură, Otilia medită mult la Felix și își repetă pentru ea argumentul. Îl iubea într-adevăr pe tânăr. Totuși simțea că Felix nu era pentru ea. Îl admira, îi purta grijă de soră, dar ținuta îndârjită a acestuia în viață, un fricoșa. Deși tânăr, Felix avea priviri prea bărbătești. Otilia era o răzgăiată conștientă de vițiul ei, care se simțea bine când o proteja oameni delicați ca Pascalopol, care îi dădeau imposibilul, fără să-i ceară nimic. Misiunea de tovarășă eroică, egală, nu era pentru Otilia, care voia să fie socotită copil și să nu întâmpine nicio rezistență. Otilii îi plăcea să îngrijească pe Moș Costache și pe Felix ca pe niște copii și era credincioasă atâta vreme cât nimeni o constrângea. Ideea însă, că atunci când s-ar fi plictisit, n-ar fi fost liberă să facă ce voia, o înspăimânta. Era sigură că Felix va fi totdeauna un om delicat, gata să-i facă orice capriciu, dar știa, văzându-i temperamentul aprins, că el ar fi suferit dacă ea nu i-ar fi arătat încordarea afectivă, statornică. Într-o altă zi, Otilia, primind capul lui Felix în poalele sale, răsfinându-i încet părul, întrebă Felix, la ce ții tu cel mai mult în viață, în afară de dragoste? De asta să nu vorbim spune cum vezi existența. Felix se mărturisit. M-am analizat și eu adesea și pot să-ți spun că n-aș putea suferi să fiu al doilea, într-o categorie de oameni. Nu trebuie să crezi că sunt ambițios sau mândru. Poate că asta vine mai degrabă din cauza că am copilărit singur, dat la o parte de alții. Nu pot suferi ideea de a nu semna nimic în viață, de a nu contribui cu nimic la ea, de a nu-mi lega numele de ceva. Dacă ți atât la renume, de ce n-ai încercat să faci altceva, să scrii de pildă? Sau în sfârșit să te pregătești pentru politică? Din același sentiment de nesuportare a înfrângerii. În artă, voința e un element secundar. Totul depinde de talent. Cel mai leneș dintre poeți poate face poezie mare, aproape fără să vrea și fără să știe. În politică joacă mare rol norocul. Dacă aș că va fi război peste 20 de ani, aș îmbrățișa cariera armelor, fiindcă aș avea prilejul să mă ilustrez pe câmpul de luptă dar cine știe asta? Câți Napoleon nu putrezesc în provincie, din lipsă de prilej și câți oameni necunoscuți nu s-ar dovedi abili ca Richelieu, dacă întâmplarea iar ar pune în fruntea unei țări? De dușmânia sorții mi-e frică. Mi-e frică să rămân egal cu Titi, cu Stănică, cu ceilalți, să mă confund cu ei, să fiu, prin forța împrejurărilor, silit să mă aplec în fața lor. Trebuie să mă deosebesc neapărat prin ceva. Singura carieră în care, pentru un om normal, cum mă socotesc, pot ajunge în frunte, numai prin voință, este aceea științifică. Dacă aș voi să fiu poet, poate n-aș putea, dar mare medic știu că pot deveni, vreau neapărat să devin. Atunci tu, Felix, ții mai mult la cariera ta decât la dragoste. Ce rol ar juca femeia în existența ta? Femeia o înțeleg ca a aspirațiilor mele, ca un scop, în același timp, al tuturor sforțărilor. Unei femei i-aș închina totul. Idealul tău, Felix, e foarte frumos, zise Otilia tezindu i părul după ce îl încurcase. E un ideal de tânăr care va răzbi în viață. Pot să zic că îl înțeleg, însă dacă femeia nu e la înălțimea ta, nu pricep, nu-i cer nimic. Felix, nu cunoști bine sufletul feminin. O fată admiră un tânăr cu gânduri serioase, dar se obosește și adesea preferă oamenii mediocri. Are și ea idealul ei, acela de a plăcea cât e tânără, de a strânge pe bărbați în jurul ei. Un ambițios e puțin egoist, orice ai zice, și vrea să facă dintr-o femeie o icoană pentru uzul său personal. Așadar, tu găsești că eu sunt un ambițios care te-aș face nefericită? N-am vrut să spun asta, Felix, constat însă că sunt mediocră, neînsemnată pe lângă tine. Voința ta m inspiră respect. Până acum râdeam de oamenii prea serioși, îmi plăceau bărbații chic. Nici nu știu cine e prim-ministru, atât de puțin mă interesează lumea izbutită. Noi, fetele, Felix, suntem mediocre, iremediabil mediocre și singurul meu merit este acela că îmi dau seama de asta. Felix se ridică în picioare amărât. Otilia, tu îmi scap totdeauna printre degete, nu mă iubești. Vrei să mă schimb, să devin chic? Voi încerca." Ba nu încerca, fiindcă mediocritatea nu-ți stă bine. Te asigur că te iubesc prea mult. Nu-ți interzic să-ți faci din mine un scop în viață. Fă așa ca și când aș merita acest lucru. Dar eu nu-l merit. ăsta e adevărul." Te încredințesc că-l meriți. Nu-l merit, Felix, ai să vezi. Când tu vorbeai de ideal, eu mă gândeam că n-am șters praful de pe pian. Ce vrei, sunt o proastă. Ce-i zice dacă aș concerta puțin?" Otilia nu mai așteptă răspunsul, duse pe Felix de mână până în odaia cu pianul, deschise capacul, suflă odată în claviatură, apoi începu să cânte șansa în parol de Tchaikovsky, fluierândul l totodată. După aceea, sări la fereastră și privi în curte. Ninja cu smocuri mari de lână, a căror cădere, dădea o senzație de încetineală și de pierirea oricărui son. Pomii erau grei de zăpadă și materialele lui Moș Costache, căptușite cu blănuri albe, aveau aerul unor arhitecturi polare. Marina trecu prin curte cu fizionomie deschimos, vătuită cu zăpada până în gât. Se auzi zurgălei unei săni. Știi ce?" zise repede Otilia. Am gust să mă plim cu Sania. Vrei să mă iei?" Felix consimțit bucuros, sembră că și în curând se afla o sanie îngustă în spatele unui birjar mătăhălos care ocupa cu dosul lui tot vehiculul. Un copil îndrezneț alergă strigându-pe ei, agățându-se din când în când pe platforma din dărăt. Muscalul îl plezni cu biciul pe de lături înjurându-l cu sete. Înveseliți de clopoței îmbrăcați într-o rețea albă și satisfăcuți de ușurătatea sanii, caii vineți alergau, jucând din picioare și luând pozițiile academice ale cailor în spume din compozițiile lui Jerico. Un câine mare, mops, alerga înaintea lor, lătrând în dărădnic și apucând cu necaz când putea, un ciucure al val trapului. Înfășurați până aproape de gât și în pături, Felix și Otilia primiseră pe cap și pe umeri glugi de zăpadă. Fulgii cădeau atât de deși și de mari încât Otilia scoase limba afară ca să culeagă câțiva și să-i guste. Îți place? întreboia pe Felix. Da, răspunse tânărul. Buna lui dispoziție era evidentă, dar se ghicea că mulțumirea lui vine mai cu seamă din faptul că se află alături de Otilia. În schimb, fata se bucura de zăpadă, de frig, de plimbare în sine și făcea semne amicale și conspirative unor copii care urmăreau să-și atârne săniuța lor de coada sanii. Ajunsă la șosea, zăpada era atât de mare, încât curățitorii abia izbutiseră să o îngrămădească în diguri mari, naftalinoase, de o parte și de alta a drumului în jurul teilor. Otilia făcu semn cu degetul împuns în spatele dur de cojoace al birșarului să se oprească, se dădu jos și se aruncă pe spate cu voluptate într-un morman de zăpadă. Pielița feței era roșie și moale ca amărului crețesc și pe gură și-au colaci mari de aburi din cauza gerului. Distrată de acest fenomen, îl chemă pe Felix și umflându-și obrajii îi făcu o demonstrație de producție de aburi Felix îi simți mirosul delicat Amestecat cu acela de stringent al zăpezii Otilia merse apoi Târșiindu-șoșonii prin nămeți Strigă uhu unei bande care trecea Printr-un tren de săniuțe Trase de doi cai înhămați, unul după altul Și se răsturnă în leșinuri simulate Când pe un troian, când pe altul era plină de zăpadă, din cap până în picioare, prin păr, în urechi, în ochi. Câțiva copii se strânse în jurul ei, apoi fugeau și unul furios o bombardă cu un bulgare. Otilia se-a și ea și aruncă o bilă de zăpadă strigând, Pungașule!" Nu așa corectă Felix, ci pupungașule!" râsăra amândoi. Când fură din nou în stanie, Otilia zise... Acum trebuie să fie admirabil la moșia lui Pascalopol Pe câmpul plin de zăpadă Să alergi la nebunie ca un alegro de piano Trasă de cai de curse Felix nu răspunse nimic Ci numai zâmbi într-un fel care îi săpăru Otiliei silit Pe calea victoriei În apropierea casei moșierului Otilia după o tăcere lungă Vârându-și mâna sub brațul lui Felix Propuse cu timiditate ce zice dacă am merge să-i facem o vizită lui Pascalopol? Iar face foarte multă plăcere Fiindcă sunt sigură că se plictisește Felix nu-și putut masca suficient contrarietatea. Du-te tu singură și eu te aștept. Dacă i-ar face plăcere prezența ta, nu sunt sigur în ceea ce mă privește pe mine. Otilia a o mică strâmbătură și nu mai spuse nimic și cu toate rugămințile lui Felix nu mai consinții să se oprească. Se întoarse rădăcea acasă. Deși sunt întunecase, nu se vedea nicio lampă aprinsă. Otilia camirată intră înăuntru. Deodată auzi un țipăt și fata a ieșit palidă și îmbrățișă tremurând pe Felix. Ce s-a întâmplat? Papa! Pa! Felix se repezi înăuntru și se păru că vede ceva negru întins lângă masă, căută chibriturile, aprinse lampa și descoperi pe moș Costache, căzut jos pe dușumea, dar gemând încet. Îl ridică cu greutate și puse pe sofa, Privită Otilia care ședea lângă ușă înspăimântată. Trebuie să o trimit pe Marina după doctor. Otilia alerga afară și o găsi pe bătrână dormind îmbrăcată în odaia ei. Când auzi că i-a venit răul lui Moș Costache, Marina, fără să mai spună nimic, somnoroasă fugi repede în curtea glaii, în loc să cheme doctorul, și astfel, într-o clipă, toată banda venea în marș spre locul întâmplării. Bătrânul nu era mort și nici măcar inconștient. Cu o singură mână, greoi, își pipăi mijlocul și apoi șoptii, pascalopol. Felix a avut timp să explice Otiliei că bătrânul voia să aibă alături pe Moșier, că ciodaia se umplu de aglaie, stănică, olimpia, aurica, titi și Marina. Marina notifică cam cu bătaie de joc. Otilia a zis să mă duc să chem doctorul. Fugi de acolo cum doctorul țipă Agla e ce mai trebuie doctor acum? Să fii sănătoasă, completă stănică. După al doilea atac, e bun de îngropat. Nu vedeți că a murit? Dumnezeu să-l ierte. Și se închină foarte evlavios. Aduceți o rumânare, frate, să fie creștinește. Moșcostache dezminții prin gemete de cesul spre vădita dezamăgirea celor de față. Stănică, mai înșoaptă, se simțind atorați să dea speranțe. Orice ar fi, nu scapă, mi-a spus mie doctorul. Mai bine să-l ia Dumnezeu, foa glaie de părere, decât să-l chinuiască și pe el cu vreo paralizie și să ne chinuiască și pe noi. În vremea aceasta, Otilia alergase pe poarta afară și avusese norocul să găsească încă Sania cu care venise, fiindcă birjarul se dăduse jos să curețe rețeaua de zăpadă cu o măturică. Aleargă repede!" strigă Otilia. Birjarul dădu un plesnet biciului și Sania lunecă nebunește, umplând toată strada de veselia zurgălăilor. Otilia însă era nemişcată, cu ochii pierduți în gol. Felix a aduse puțină zăpadă și o puse pe capul bătrânului, deși știa că e inutil. Mai degrabă ar fi trebuit să-l dezbrace, dar știa că bătrânul avea bani cu el și nu voia să-l trădeze. Stănică propuse totuși dezbrăcarea. Trebuie să-i scoatem hainele să răsufle, oricât suntem datori să facem ce putem. Și se repezi singur la moș Costache să-i tragă haina. Acesta scoate un mormăit grozav, semănând răgnet, care înspăimântă pe toți și strânse mâinile și mai solid peste abdomen. Parcă l-ar durea pântecele, observă Stănică privind cu atenție. E ceva la mijloc, își zise el. Să fiți cu ochii în patru, comanda Aglaie. Să nu piară un ac din casă. Noaptea asta stăm aici, că n-o fi foc. Foarte repede s-a osipat cu doctorul și Otilia. Ce mai caută și ăsta? șoptiaglaie glaie către fetele ei în ciudată. Doctorul se apropie de bolnav, îi puse capul pe piept provizoriu, apoi se dezbrăcă cerul igian și ordonă dezbrăcarea bolnavului. Bătrânul protestă cu gemete violente și făcu semn că voia întâi să iasă afară toți ceilalți. Pascal explică franzuzește dorința lui Moș Costache, ascultat foarte atent de stănică și doctorul rugă asistența, în interesul reușitei operației, să iasă puțin afară. Stănică fu cel mai împăciuitor. Ișim, domnule profesor, cum nu, e în interesul pacientului. Aglaie se retrase, aruncând o aluzie îndeajuns de bine pronunțată ca să se audă. Ce mai e și asta? N-are voie familia să stea în odaia bolnavului? Doctorul lua sânge bolnavului, chiar în regiunea capului, legându-l apoi cu un bandaj. În urma acestei operații, bătrânul se învioră simțitor și se văzu că acum aceeași mână și același picior erau prinse mai tare de paralizie și că vorba era mai încurcată. Totuși Moș se putea exprima satisfăcător și se mișca. E tare, remarcă doctorul, scapă și acum. Bătrânul cercetă cu ochii odaia și când se încredință că nu mai erau alte persoane, afară de cei doi, zise, Pascalopol, vreau să îi dai banii pentru fetiță. Dacă crezi, zise acesta cu oarecare indiferență ca să nu-l sperie. Dă-mi. ajută -mi. Bătrânul încercă să-și treagă cureaua cu mâna, dar neputând rugă din ochi pe Moșier. Acesta, ajutat de doctor, îl dezbrăcă cu băgare de seamă, pândit cu cordare de bolnav, și găsi sacul și buzunarul din care scoase pachetul de hârtie înfășurat în sfori. La cererea bătrânului, desfăcu pachetul și obținu alte trei mai mici, bătrânurile smulse din mână. Domnule doctor, mă mai fac bine?" întrebă el. Cu îngrijire te faci, bătrânul atunci." Nu fără mari codiri, luă numai un pachetel de 100 de mii din cele trei și îl dădu lui Pascalopol pentru fefetiță. Celelalte își rezervă să-i le dea mai târziu, fiindcă nu se putea scula ușor din pat, rugă pe moșel să-i vâre săculețul cu monede și cele două pachete de hârtii sub salteaua, care era aruncată pentru uzul lui peste canapea. Când Pascalopol îi sprăvi treaba, bătrânul care pândea îngrijorat șopti cu spaimă. Ochii, ok, ochii! Ok. Și arătă cu mâna spre geam, cei doi bărbați priviră și nu văzură nimic, dar li se părura auzii pași scrâșnind pe zăpadă. Nu e nimeni liniștii pascalopol pe moș Costache, umblă lumea prin curte. În sfârșit li se dădu voie celorlalți să intre și ne în o odaie ca o clasă de copii după recreație, Felix și Otilia rămasă în pragul și apoi moșierul și doctorul luară pe otilia la o parte, închizându-se câteva minute în camera ei și vorbind acolo, ceea ce Felix nu putut și nici nu cuteză să afle. La plecare, doctorul dă iar pe la bolnav și recomandă celor de față atenție pentru pacient. Cum este, domnule doctor? Spuneți-ne sincer. Este iarăși în afară de pericol și cu liniște poate să-și revină, deși cu mai multă greutate, fiindcă care membrele prinse puțin. Stănică simula entuziasmul, ne urma deloc de ceilalți. Domnule doctor, sunteți providența noastră. Încă o dată ați săvârșit o minune, redându-ne pe bunul nostru unchi. Vă vom fi în vece recunoscători. Mama ta de pe zevenchi când istă nică în sinea lui, te-a adus grecoteul să strigi viitorul meu. Bătrânul, explică Pascalopol doctorului, întrăsură, are o familie lacomă care îl pândește pas cu pas ca nu cumva să lase averea domnișoarei pe care ai văzut-o și care e fata lui Vidregă din a doua căsătorie. Delicioasă fată, caracteriză doctorul pe Otilia, păcat. Mă silesc, zise Pascalopol, ca pentru el să-i fac binele fără să o jignesc. Ceata păzitoare nu mai avea veselia de data trecută și păziră pe bătrân în tăcere și fără să doarmă. A doua zi dimineață, văzând că bătrânul trăiește destul de liniștit în patul lui, Aglaie găsi că era obositor să păzească toată casa, lăsând pe aurica odae luă pe pe olimpia și pe stănică și cercetă cu de-amânând toate odăile. Decât să vină cineva să fure, mai bine să le ducem dincolo lucrurile mai de preț. Și începu scotocirea, cărară scaunele, tablourile, oglinzile, prin față ca să nu simtă bătrânul, Olimpia și stănică, luau lucruri mărunte și le ascundeau pe cont propriu, îngheontindu-se unul pe altul. Otilia văzut cum marina stănică, titi Olimpia aglaie treceau în șir prin zăpadă, spre fundul curții de dimineață și sufletul îi se umplu de revoltă. Avui impulsiunea de a deschide o fereastră a geamlecului și de a țipa, apoi se îngrozit că bătrânul a murit și alergă în cămașa de noapte în picioarele goale până în sufragerie, unde bătrânul dormea liniștiț. Atunci se întoarce în o daie ei, se îmbrăcă și sculă după aceea și pe Felix, pe care îl duse la geam. Vezi ce se întâmplă aici? Ce zici? Felix se umplu de indignare, la rândul lui, însă Otilia îl sfătui să tacă. Este inutil, dacă nu e papa. N-au decât să ia toate fleacurile. Nu trebuie să simtă bietul papa, fiindcă dacă află, se supără și moare pe loc. Observația îi sepărul Felix foarte cumină. Otilia l-a oprit cu blândețe și se jură că nu e nimic. Deschise ușa de la odaia cu pianul, deschise pe aceea de la salon, acum aproape gol și afirmă că nu vede nicio schimbare. Bătrânul se declară mulțumit provizoriu. După câteva vreme, la ai revenit și întrebă Pia, pia, pianul este în odaie? Papa, știi că pianul nu zboară. Sunt pungaj, lasă că știu eu. Nu, papa, pianul e în odaie, cum l-ai lăsat. Du-te și cântă ceva. Otilia se duse și cânta aceeași bucată de Ceaikovski, care îi părut de data asta lugubră. Bătrânul fu credința definitiv. Ei, papa, ai văzut că este pianul? Unde credeai că o să plece?" Dar ochii?" întrebă Moș Care ochi?" Ochii care mă priveau seară pe fereastră." Otilia crezu că bătrânul a avut un mic delir și nu răspunse nimic. După o zi întreagă de neschimbare, după ce Vasiliad însuși văzu pe moș Costache, trebuie tot să recunoască viabilitatea bolnavului. Al mai păzi era plictisitor. Bătrânul se mișca pe canapea lui, pe care nu voia să o părăsească decât pentru unele trebuințe, când se lăsa ajutat de Marina și părea foarte mulțumit. Aglaie în un scurt consiliu de familie și hotărâ, susținută cu aprindere de Stănică, să supravegheze toți pe bătrân curândul. rândul. Stănică fu de părere să nu mai intre nimeni în odaie la bolnav ca să nu-l facă să bănuiască ceva și apoi să se supere și să facă testament, urmând ca Marina să dea știri despre el și să vestească atunci când ar fi de trebuință. Asta nu îl împiedică pe Stănică să vină mereu la bătrân, să-l întrebe de sănătate, să-i povestească întâmplări de bolnav sculeați de pe patul de moarte și alte îl supăra însă prezența Otiliei, care îngrija de Moșcostache cu o lipsă de repulsie care stârni admirația lui Felix. Otilia era socotită ușuratecă și se dovedea devotată. Moșcostache privea pe stănică cu multă dușmanie și se înțepenea și mai bine în pat când îl vedea, urmărindu-l strâns cu privirile. Pascalopol mai făcu în curând o vizită bătrânului, îl asigură, cât putură fi singură o clipă, fiindcă stănică nu-i slăbea, că depuse banii la bancă pe numele Otiliei. Arătă bărbatului scrisoarea. Pascalopol spera că Moș Costache îi va vorbi și de ceilalți bani că va consimți să-i dea. Totuși, din delicatețe, nu pomeni nimic bătrânului și găsi chiar de cuvință să plece mai curând ca să nu dea de bănuit a Stanica întrebă afară pe Pascalopol. Ce spunea bătrânul? Face testament? Are vreun gând? Nici n-am vorbit de asemenea lucruri. Îl asigură moșierul. Se poate ce amestecam eu? E și red grecoteiul. Cu ăsta, cu Otilia și cu Felix și poate cu ce ți-a spus Pascalopol?" îl întrebă stănică pe moș Costache. Ce să-mi spună?" zise acesta supărat că stănică se apropie prea mult de pat și împingându-l cu mâna. Ce să-mi spună?" Păi eu știu, dar el e și ret. Te învață cine știe ce prostii, așa ca să te inducă în eroare. Nu-mi inspiră încredere. Pentru orice ar trebui să mă consulți pe mine, că sunt avocat de Dumnezeu și să fac toate gratis. N-am nevoie de avocat. Eu bătrânul." Stănică spionă pe Felix și pe Otilia asupra plecărilor în oraș Azi ai cursuri, nu?" îi zicea el lui Felix. Am," răspundea Felix, fără să bănuiască nimic. Otilia, din potrivă, nu pleca de acasă, preocupată numai de bătrân. Stănică o îndemna mereu. Ai să te surmenezi, să te îmbolnăvești. Și asta nu e bine, chiar în interesul bătrânului. Mai du-te și te plimbă, că văd eu de moșcostache." Într-o zi, stănică, din bucătăria marinei, unde se ascunse, venind din fund, văzu pe Felix plecând în oraș. Prin urmare, nu mai era acasă decât Otilia. Trecut din bucătărie tiptil prin față, intră prin ușa gotică și trecut prin toate odăile până ajunsă în dreptul sufrageriei, privi pe gaura cheii și constată că nu era nimeni afară de bătrânul întins pe canapea. Ieși din nou afară și intră pe din dos în odaia cu pianul. Otilia era răzemată acolo cu coatele pe cap gânditoare. Cum îi mai este lui moș Costache? Întrebă stănică. Tot așa, zise sumbră Otilia. Știi că azi vine Pascalopol după masă, parcă așa mi-ai spus, minți stănică. Da? Sperie Otilia. Apoi, după o scurtă deliberație, n-ai vrea să te duci în ora să-mi cumperi o cutie de pudră? Dragă, se apără stănică, am toată bunăvoința, dar nu mă pricep la lucruri femești. Și apoi știi cum e Olimpia? Când o afla că m-am dus pentru tine, îmi aprinde paie în cap. Du-te tu repede! Că eu păzesc! Nu-l crezi pe stănică capabil de devotament? Îmi pare rău. După oarecare gândire, Otilia se hotărâ. Mă repet, pentru o jumătate de ceas, te rog să stai aici sau să roși pe aurica să vină. Stănică, puse mâinile la piept, turcește, însemn că merită credința nestrămutată. Du-te fără nicio grijă. Otilia își lua mantila pe ea și plecă, urmărită din ochii de stănică. Acesta privi crăpând prin ușă, în curte se încredință că nu mișcă nimeni și apoi intră în odaia lui moș Costache. Bătrânul îl supraveghea cu privire. Stănica mersă la ușa dinspre salon, o crăpă puțin și o închise la loc. Mai mersă la geam, privind curte, se întoarce spre masă, lua un scaun și l-a așezat lângă canapeaua bătrânului și stătu pe el. Bătrânul îl contempla îngrijorat. Ce mai faci, moșule? întrebă stănică. Mai bine, hai? Moș Costache întrebă și el. Și ce poftești? Vai de mine se apără stănică. Păi eu mă interesez de sănătatea dumitale și îmi spui ce poftesc, se poate? Stănică trase scaunul și mai aproape de pat. Ce cauți aici?" Se agită bătrânul. Făcându-se că nu înțelege vorbele bolnavului, Stănică puse mâna pe marginea cearceafului, ridicându-l în sus ca spre a controla saltea. E bun patul ăsta," se informă el. E destul de moale. De ce nu stai în dormitor?" La, la, lasă-o în pace, ce vrei?" Stănică, netulburat, pipăi mai de aproape saltea, apoi vârâ brus mâna sub ea și trase pachetul cu bani. Bătrânul holbă ochii, căscă gura mare spre a spune ceva, se dădu jos printr-o sforțare supraomenească pe marginea patului și urlă gutural plângător. Ba, ba, ba, banii, pupungașule! Apoi deodată se prăbuși la pământ. Stănică vârâ bine pachetul sub cămașă, spre pântece, privi spre fereastră și ieși prin salon și prin ușa gotică. În curte nu era nimeni și nici pe stradă. Intră calm în curtea vecină și, găsind pe aglaie și pe aurica, lezise. zise. M-am întâlnit cu Otilia, care roagă pe Aurica să se ducă puțin pe la bătrân să vadă ce face. Du-te, Aurico!" consilia Aglae. Hai că merg și eu!" se oferi Stanica să văd cum îi mai merge. Găsind pe bătrân mort, Aurica țipă, Stanica se miră, alergă să vestească pe Aglae, care veni cu toată banda tocmai când sosea și Otilia, care se opri galben în prag. Stanica sări la ea să o îmbrățișeze și să o mângâie. Otilia, Otilia, vei mea scumpă, fi tare, fi la înălțime. Era doar de așteptat un astfel de deznodământ. Apoi, explică tuturor întâmplarea. Otilia tocmai mi-a spus, stai aici și păzește și cheamă pe Aurica. Eu m-am dus o chem pe cumnată mea și am venit cu ea. Când colo bătrânul era jos, aici, se vede că a avut nevoie de ceva și s-a ridicat să ia. Și pe urmă i-a venit rău. Da, mă, confirmă Aurica. Eu am intrat întâi în odaie și când am văzut, m-am spediat și am țipat, am țipat, vai cum am spediat. Dar eu, să lăudă stănică, crezi că prin puține emoții am trecut, sunt zguduit. Chiar să-mi dați voie să mă duc puțin acasă să-mi vin în fire. Am și de luat niște acte, că mâine am un proces. Să-mi dai cheia de la casă, Olimpiu. Și astfel stănică plecă, spre mulțumirea Aglaei, cărei se că prea scotocește multe pe cont propriu. Otilia se ascunse în odaie ei, ghemuindu-se pe sofa cu pupilele pironite, cu o ușoară umiditate în ochii care nu puteau plânge, și Felix nu o poate scoate din muțenia ei. Aglaie ocupă casa militarește. În loc să îngrijească de mort, ordonă tuturor să nu spună încă nimănui de cele întâmplate și puse pe Marina să păzească la poartă ca să nu vie nimeni. Să vedem unde sunt banii, actele, dacă a lăsat vreun testament, zise Aglaie. Trebuie parale pentru un mormântare, în vreme ce cadavrul stătea inert. Peste plapumă și începuse să ia tonuri ceroase, Aglaie, Olimpia, Urica și Titi scotoceau în toate părțile, trăgeau sertarele desfăceau garderobul, căutau prin sobă. Nu găsiră decât acte, contracte de închiriere, socotel felurite, din care se putea deduce averea lui Moșcostache și pe care Aglaie le făcu pachet și le luă. Niciun ban, afară de o băncuță, rămasă uitată pe sub hârtii. Într-o cutie, Olimpia descoperi un inel cu multe pietre, îl trase repede pe deget, dar fiindcă Aglaie o văzuse, justifică gestul. Mamă, inelul ăsta îl iau eu, știi că n-am nicio bijuterie ca lumea și mi-ai promis. Asta-i, protesta Aurica, tu toate și eu nimic, tu ce nevoie ai că ești măritată? Olimpia suportă observația și păstră inelul. Unde sunt banii? întreba agitat Aglaie. Unde sunt banii lui? Doar n-asta fără un ban în casă. Avea o pungă cu el, aia care a căzut jos de ună Trebuie să fie avut bani. Furioasă, Aglaie trânti ușile dulapurilor, trase covoarele fără să le mai așeze la loc, desfăcu cutiile mari de pe masa de joc și de la cea din sufragerie. Peste tot, cutii de chibrituri neîncepute, pachete de tutun, creioane meticulos strânse, nimicuri. El ținea banii cu el, își aduse aminte deodată Aglaie. Cum nu m-am gândit? Și se repezi în sufragerie. Cum bătrânul era încă în cămașă, era vădit că nu avea cu el nimic. Pantalonii îndoiți pe un scaun alături aveau un buzunare ținte, capete de creioane, chibrituri și un degetar. Uite, degetarul pe care îl căutam de-am se vede că mi-a căzut aici. Aglaie îl îl puse într-un mic buzunaraj pe care îl avea la bluză. Negăsind nimic în haine, trase perna de sub capul lui Moș privi sub cearceaf, apoi ridică cu putere salteaua răsturnând cadavrul spre perete. Iacă săculețul, strigă ea și dădu drumul saltelei. moșcostache se clătină puțin, apoi își reluă poziția nemişcată. În săculeț erau monede de argint, câțiva Napoleon și chiar câteva hârtii mototolite, vreo câteva mii de lei în total. El avea bani mai mulți, zise cu necaz Aglae. după cercetări infructuoase. Încredințându-se că în casă nu se mai află niciun ban, Aglae suspendă percheziția. Dacă o fi luat Otilia banii, sunt sigură că i-a luat ea. Aurica, nemulțumită de concurența Olimpiei, lua apărarea fetei. Nu, mamă, nu face păcat. Otilia nici n-a fost acasă când a murit bătrânul. Asta așa e recunoscut Aglae. Doar să-i fi dat chiar bătrânul banii. Că de luat cu Sila nu era chip. Sobată Dumnezeu dacă i-a luat. Aglaie declară că obosi bosi și se hotărăsc să se ducă cu toții acasă spre a medita asupra evenimentului. Bătrânul fu părăsi pe canapea lui, cu cerceaful gemuit, cu plapuma căzută pe jumătate jos, Felix observând asta și știind că morților le trebuie date unele îngrijiri pentru a putea fi puși în coșciug, spuse cu toată jingășia de care fu în stare utiliei cum stă cazul. Aceasta se ridică de pe sofa ei, decisă, calmă, chemă pe Marina și cu ajutorul ei gătiră pe moș Costache și îl așezară cu solemnitate pe pat. Aglaie se trântie întâi pe canapea și rugă lumea să facă liniște, fiindcă vrea să închidă puțin ochii. Dormi un ceas forind bine, apoi se sculă și se plânse că e foame. M-am zăpăcit de tot cu boala asta lui Costache, nici masă regulată n-a mai avut. Când se așezau la masă, pică și stănică, înredingotă, cu unguleri țipător de înalt, cu mustățile foarte unse. Bine că ai venit, zise Aglaie, că e încurcată rău, n-am găsit niciun ban, numai mărunțiși. Ce vorbești? Se prefăcut stănică uimit. Ți-am spus eu că lucra el ceva. Alții să tragă foloasele și eu să cheltuiesc? Cine îl mormântează mă rog? Dumneata, firește! Eu? Se scandaliză Aglaie. Cu ce? Cu câteva de franci, cât mi-a lăsat el să-l îngroape Otilia. Tot spunea că e papa al ei să fim calm, mamă soacră, recomandă stănică. E obligată moralmente și chiar interesată să facă onorurile în mormântării, ruda cea mai apropiată care moștenește, în speță dumneata. De ce eu? zise nedumerit Aglae. Fiindcă dumneata e tot, casa de alături, casa din știrbei vodă pe care n-a vândut-o și tot ce n-a mai vândut. Asta puțin lucru este? Bani dacă au fost, eu fi împărțit el în viață. Nu poți să faci nimic, dar ți-a rămas fondul. Aglae se îmblânzi. Dar dacă a lăsat vreun testament pentru Otilia, ea. aici aici, dar nu cred. În casa ai găsit ceva? Nu. Moș Costache nu era om care să meargă pe la tribunale avocați și alte de-astea. Dacă ar fi făcut testament, ar fi știut, ori Otilia, ori Pascalopol. Du-te și în tu, recomanda Aglaie. Stănică merse imediat și o găsi pe Otilia organizându-și propria îmbrăcăminte de circumstanță. Otilio, zise solemn stănică, încercând să o sărute pe amândoi obrajii. Iau parte la nenorocirea care te-a lovit și te rog să vezi în mine un tată, un frate scump, un prieten, ce vrei. Interesele tale sunt și ale mele. Știu că tu ești prea adâncită în durerea ta ca să te mai gândești și la lucruri mai pozitive, dar lasă-mă pe mine ca avocat să te pilotez. Te tulbură numai cu o întrebare. Ți-a lăsat mășcostache un act? Vreun, ca să zic așa, testament? Nu mi-a lăsat nimic, zise plictisită Otilia. Lasă-mă acum. Nu mi-a lăsat și nici nu știu că ar fi făcut vreun testament. Mie nu-mi trebuie absolut nimic. Pianul e altă în orice caz, își dădu un petic stănică. Trebuie să-l revednici. Lasă-mă, te rog. De las, de las, respect marile dureri. Întor, stănică, găsi pe Aglaie distribuind banii din săculeț în grupuri. Mamă soacă, te conjur, sunt lefter, avansează și mie câțiva sutari, sunt lefter, și puse mâna pe un morman de piese. Ai răbdare, stănică, ce Dumnezeu! Să toți așa? Toți banii ăștia se duc pe înmormântare, doar nu o să-l îngrop ca pe un cerșetor. Ne râde lumea. Te aprob, mamă, o lăudă stănică fără să mai înapoieze banii. Îți organizez eu ceva feieric. Ce-a spus Otilia? Se informa Aglaie. n ar niciun testament și eu o cred, fiindcă bătrânului îi era frică să lasă banul din mână. Eu mă mir că nu s-au găsit bani în casă. Și mie mi se pare curios. Foarte curios se prefăcu stănică a medita. Aici e un mister mare. Odată și odată am să-i dau eu de rost. Să vedeți că stănică e și detectiv. Mai bine ai vedea ce e cu testamentul. Dacă e sau nu. Dacă a lăsat averea la alții, ăia să-l îngroape. Numai Pascalopol știe precis. Mă duc după masă numai decât să-l întreb." Stănică se dus într-adevăr la Pascalopol, care află cu surprindere moartea lui Moș Costache și nu îndrăzni să întrebe dacă s-a găsit ori nu bani sub saltea ca să nu se divulge. Confirmă inexistența testamentului. Costache nu a lăsat niciun testament, e lucru sigur. A tot amânat de azi pe mâine, așa că, din nefericire, Otilia rămâne fără nimic. Păcat, regretă stănică, fata asta merită mai mult. L-a iubit pe moș Costache cum nu se poate mai mult. Dar o să avem noi grijă de ea. Ce Dumnezeu, o iau sub protecția mea. Nu cred că o să aibă nevoie, observă ironic Pascal Opor. Cred și eu că n-are nevoie, îi zise stănică, coborând scările. Acum e liberă să-și facă de cap. Trăiește cu Felix.